Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, və salatu və salamu alə əsləfələnbiyyə, və seyyidil mürsələyin əmmə baxd. hərb olan mevzulardan biri də şeyfin mevzuları topunur, İbn-i Qeym Əl-Cevzi əddərdirə dərman kitabında. Ümmetlə, bu kitabın bir neçədən adını bir neçə cür tərcümə ediblər. Sıxıntılar və sıxıntılardan çıxış yolları, problemlər və problemlərin həlli, dərmanlar, yəni xəstəliklər və onların müalicəsi və buna bənzər cürəbəcür qarşılıqlı adlar yəni. Nəsə, kitabın əsas yazılma məqsədi gəlirlər, şeyxə bir dənə sual verirlər və o sual-cavab ətrafında şeyx kitabı toplayır. Gəlib soruşurlar ki, şeyxdən Mə Məətəqul səadətül üləmâ aymətüddin rəziyallahu anhum əcməin. Keç şeyxdən soruşurlar ki, bütün İslam alimlərinin bu məsələ barəsində rəyi nədir? Harsı məsələ barəsində gətirdi ki, "Firaculün ubtuliya bi Bir insandır, başına bir problem gəlib, sıxıntı gəlib, bəla gəlib və alimə anəha in istamarrat bihi əfsədət alayhi dunyəh və axirəh və insan deyir, bilir ki, deyir, insan özü o günah üzərində davam eləsə, həmin o günah insanın deyir, axirətin və dünyasının rəcörləyəcəyidir. Amma bununla belə deyir insan yenə deyir, bilə-bilə deyir əməl edir. Yəni insan artıq nə deyir? Heyvandan da deyir, vətər vəziyyətə düşür. Necə ki heyvanlar deyir, bir yerdə görəndə ki, zərər var, heyvana hətta sürükliyirsən getməyə, heyvan nə eləyir? Qabaq iki ayağını deyir, getmirdi. Amma deyir insan görürsən ki, yenə bilə-bilə gedir deyir və qad içdə hədəfi daf'iha hə an nafsi bi kulli tariq həmin insan o problemlərdən sıxıntılardan hər insan özünə rəbb arasında bir dənə günahı olur ya o günahdan bütün yollarla canını qurtarmağa çalışıb fə ma yezdad illə təvəqqudan deyir və də amma təvəqqudun və şiddətidir çalışmağına səy göstərməyinə baxmayaraq ki insan də canın qurtarsın yaxasını qurtarsın bu işdən Amma deyir, getdikcə insan o günaha, o şəhvəti olan bağlılığı çoxalır deyir. Fəməl xilə fidə fəhəb, bundan necə deyir, yaxı bitarmaq olar, necə uzaqlaşmaq olar. Sonra gətirir ki, fərahiməllahi mən anəl-mühtələ və Allah subhantalla deyir, başına bəla gəlmiş insana deyir, bəlayı düşər olmuş insana kömək eləsin. Allah subhantalla deyir, öz deyir, qulunun deyir yardımındadır, nə qədər ki, qul öz qardaşını kömək eləyir, öz qardaşının yardımındadır. Deyir, indi cavabı verir. Şəx başlayır cavabı verməyə. Gətirir ki, birinci gətirir ki, əl-həmdülillə, səbət-i fi sahil-büxari, şəx sahil olan hədisdən cavaba başlayır. Birinci gətirir ki, mə ənzəlləhu dəən illə ənzəlləhu şəfa. Allah subhanətə olaq, elə bir dərd, elə bir sıxıntı, elə bir xəstəlik, nə bilim, elə bir problem endirməsin ki, insan o problemə düşər olmasın ki, onun çıxış yolu olmasın. Ayrı Birinci şeyxur gətirəcək əsas məsələ budur ki, insan heç vaxt ümüdsüz olmamalıdır. Müslümanın həyatında heç vaxt yoxd olmamalıdır. Nə isə eləmək istirsə, insan əgər çalışsa, Allah Subhanahu taala həmin insana görsən ki, verir yəni. Və sonra bu hədisin başqa yollarını gətirir. Deyir, "Qal arasında salləllə li dəva." Hər bir deyir, xəstəliyin də dərmanı var, ancaq deyir, o dərman deyib O dərman deyir, o xəstəliyə deyir Münasib deyir Olarsa deyir, Allahın izni ilə deyir Həmin insan şəfat apar Və başqa bir hədistdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki Allah tala deyir İnnə Allah ləm yunzildən illə ənzələhu şifə Allah s.ə.v elə bir deyib Bəla xəstəliyi indirməsin ki Onun şəfasını endirməsin Bilən bilir Bir alim olan alim və cahil olan cahil. Bilən bilədi, cahil qalan yani bilməyən də bilmədi. Sonra gətirir ki, deyir, hər şeyin bir çarayı var, bir də nəyin çaresiz yoxdur. Bir də ölümün çarası yoxdur. Hədis sahi hədisi. Sonra ikinci məsələ şeyx burada toxunur ki, birinci insan nə etməlidir? Bilməlidir ki, yəni ki, çalışanda, axtaranda Allah Subhanahu taala iznən olur, yəni Yəni olmaz, əgər insanın qəlbində olmaz olarsa, o insanı hara aparır? Ümüdsüzliyə aparır. Yəni həkimlər hətta nə qədər səgəsəm, müalicəni yoxdur, sən öləcəksən, sənin ömrün bu qədər olub, heç vaxt insan nədir? Allah Subhanahu taala ümidin kəsməməlidir. Bəlaqlar nə qədər böyük olsa da, bəlalər, çətinliklər olsa da, Allah Subhanahu taala nədir? Onlardan da böyükdir. Yəni. Necə deyillər ki, dörd şey var ki, Allah Subhanahu onları qarşısız qoymaz. Biridir Axıdlan tərdir, ikincisi deyir, yuxsuzluqdır, üçüncüsü deyir, göz yaşlardır, dördüncüsü deyir, dey? dördüncüsü deyir, axıdlan qan Yəni, çalışanda, axtaranda Allah s.ə.vələ nəyir, həmin insan verir Və başqa bir ayda Allah s.ə.vələ buyurur ki, kim çalışarsa deyir, həqiqətən, biz onu nəyərik, müvəffəq eləyərik yəni. Allahın izni ilə, yəni. istəyir, dünyavi işlər olsun, istəyir, din işlər Sonra ikinci məsələ, sıxıntıdan çıxış yolu üçün, ikinci addım, şeyx burada gətirir ki, soruşmaq. Soruşmaq və ya, məsələn, Allah subhanət halədən insana ehtiyacın istəməsi və ya hər hansı bir məsələnin hökmin gedir kimlə soruşmaq. Və şeyx hədis gətirir burada, deyir ki, sahabələr necək səfərə çıxırlar, bir nəfər yaralanır, dəyək, dostlarına deyir ki, mən neyiniyim, deyil nəki qüsumaq. Və həmin adam küsur alır, xəstələnir, sonra ölür. Gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmlə soruşanda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmlə deyir ki, məyər deyir, bilmirdi sizə, deyir, niyə soruşmadınız, deyir. Məyər deyir, cahilliyindir, dərmanı deyir, sual deyilmi Yəni, ona görə insan əgər bir şey bilmirsə, ney nəməlidir qardaşlar, soruşmalıdır ki, Allahın izni ilə həmin sıxıntıdan çıxış yolu tapsın. Sonra şeyx gətirir burada, Və qad əxbarı subhanəhə ənəl-Qur'an ənəhu şifə Fəqalə tealə və Allah subhanətə Qur'an-ı Kerimdə gətirir ki Quran özünün şəfa olması barəsində Qur'an-ı Kerimdə gətirir Və ləv cəalnə Qur'anan əcəmiyyən ləqalu ləv ləfusilət əyətuhu Nəs ayanı axırına gətirir ki Allah subhanətə Allah Qul huvə lilləzinə əmənuhu də və şifə De ki, bu Qur'an-ı Kerim iman gətirənlər üçün hidayət yolu və nədir? Şefalı. Və başqa bir ayda Allah təala yenə buyurur ki: Biz deyir, "Və nunə zilə minəl Qur'anu məhə huş şifaun və rahmeten lil mu'minin." Biz dil Qur'anı şifa və rəhmat olaraq endirdik. Kimlər üçün? Möminlər üçün, bəs məsəl üçün? Hə? Hə. üçün, amma ki bəzən görürsən ki, Qur'an insan oxuya bilər Qur'an Məsələn, insanın imanı zəif olsun, oxuya bilər, ola bilsin insan oxuyar və təsirini görməsin. Bu, alimlər gətirir ki, bu yəni insan, elə bir ki, imanı zəifliyindəndir, ailəyi tədəbbür eləməməsindəndir. Ümumiyyətlə ailəyi tədəbbür eləmək, yəni, oxuyanda bir şey dərk eləmək, düşünmək, bağlanmaq, səmin bir qəlbdən oxumaq da nədir? Möminlərin elə bir ki, hissləti olduğu üçün Allah əmşə gətirəndədir ki, bu, möminlər üçün şəfadır və möminlər üçün nə Rəhmətdir. <coughs> bu bir görüşdür, başa görüşdür var. Sonra Şeyx gətirir ki, bu ayədə keçən min İrvanunə zülminəl Quran, məsəl başzadəyə ki, Allah Subhanahu təaliki biz Qurandan deyə şəfa endirdi. Yəni Quran deyir, hamsı nədir? deyir. Yəni deyir. Amma qrammatik cəhətdən Şeyx gətirir ki, burada deyir, min deyir təbəəd mənasında deyil, yəni. Məsələn, deyirsən ki, ərəb dilində əkəltunə tüsəhi almadan yeyim, yəni bu mənasıdır ki, almadan hamsını yimədim, yəni almadan bir hissəsindir. Ona deyirlər ki, burada keçən mim deyir, o mimnən deyil. Bəzə görürsən, elə bilir ki, o mimnəndir. Burada sadəcə o Quranın elə bilir ki, bəyanlə cins cinsini bəyan eləmək üçündir. Yəni, onun ümumiyyətlə şəfa olmasın bəyan eləmək üçündir. Yəni, Quran başdan ayağa, hamısı nədir? Əl-həmlən, necə deyirlər ki, nəsə qədər, fatihətə nəsə qədər, hamısı şəfadır. Sonra şeyx gətirir ki və o şifa ürlüqulub minda'il cahli və şək və rəy. Və Allah Subhanahu Qur'anı yer qəbilər cahil qəbilər üçün, şəkki olan, şübhə olan qəblər üçün şifa olaraq endirdi. Fəlemdir yunzilillahu subhanahu taala minas sama şifaan qat'a 'amman və ansa və la a'zama və fi izalati dəminə min quran Və Allah Subhanahu Taala deyir, endirdiyi bütün dərmanlar çərçivəsində Qur'andan daha kamil, daha böyük, daha elə bir ki əhatəli bir dərman endirmədi. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih bilətində deyir ki, vaqıt səhəbət fil sahih sahiheyn min hadisə Əbü Said Əbü Said Əncəlan bil hadisdə deyir ki, intalqa naqra min əhsabir rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nəzəhətsin laqod ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir qrup ara çıxır, səfərə çıxırlar. Səfərə çıxıllar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 Və sahabə də qayıtib deyir ki, hə, mənə deyir, başım çıxır biri. Ətta orada başqa sahabilər deyir ki, o, elə deyəndə biz hamımız deyib qayıtlıq ona baxdıq. Çünki tanıyırıq axıb, tanıyırıq ki, bu, yəni, həkim kimi, arahistə deyib bilinməyik deyir. Sonra <coughs> həmin sahabə deyir ki, əgər deyib, bizə deyib, miyyən bir şey vermək deyib, bizə söz versəyəz, inşallah deyir, mən gələrəm, Allahın izlindən səb olaram, sizin o ağız deyib, sağlar deyib. Sonra gəldi keyfətuhum və qaldı ya ayyuhar raq inna seyyiduna ljudiq, bi kulli şeyin li şey yantavdi, şey taqala vallahi inni li arqi və lakin vallahi laqad nəsa burda mən deyən gətirir sonra gətirir şey çanta laqadi həmin adam gedir həmin sahabi gedir <coughs> başlayır oxumağa oxuyur üfürür Sonra deyir ki, <gülüyor> ənəmədi, Elə bil ki, o adamı deyə bağlamışlar. Oxuyandan sonra deyə ayağa qalxır Və durdu, başladı gəzməyə deyir. "Və məbihi Elə bil ki, deyə yəni xəstə, xəstə olduğu kim deyil deyir. "Fə Və bunlar ki, nə, nəyə anlaşmışlar? Ki, arada anlaşmışlar ki, yani bu işe göreməyən bir şey götürəcəklər onlardan. Faqala ba'dhum iqtasimu faqala allazi raqa la naf'alu hatta di'natin nabiy sallallahu alayhi ve gətirirlər bunlara bir neçinə qoyun verirlər və səhabələr də ki, gəl bunu bölüşdirək. Və biri deyir ki, gəl bölüşdürməyə, bunlar qalsın, necə var, elə gəlir peyğəmbər salsaq meydana. Peygamber sallallahu aleyhi ondan sonra belə şirəy. Fə nazara mə ya'murun əsir bəhəcrə Peygamber sallallahu aleyhi bizə nə deyir? Nəmrə deyir. Fə qədəmə alə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Və kəllə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki, belə-belə. Fə qələdi və mə yudrəke ənnə zəyruqə deyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahəbidən soruşur ki, sən hardan bilirdin ki deyir? O deyir, ruqiyədir Əmə qalə deyir <gülüyor> qad əsabdın ki, peyğəmbər salsam, deyir ki, siz deyir, yəni düz iştihad edir, düz datdınız, deyir İxtəsin uli, və deyib uli, məhətn deyir, səhmə deyir o, qoyunlardan deyir, mənə də Yəni de, mənə deyir, bir dənə payaq burada bir dənə məsələ var Yəni, qural oxuyub, pulanlıq var Yəni, sınav oxuyub, pulanlıq var Yəni, ümumiyyətlə, burada ruh Rukiyədən gəlir söhbət və Həccin başqa yollarında gəlir ki, səbələr deyir ki, biz deyir, olara deyir, hətta deyir, o deyir, qoşan deyildik, o şərti qoşan deyildik. Sadəcə elə bir ki, onlar ki, bizi deyir, qonaq saxlamadan imtina elədilər. Onlara bir az elə bir dərs olsun deyə biz deyir, nədir? Onu deyir, nəyidir? Qoşduq deyir. Ümumiyyətlə yəni belə şeylərin müqabilində pul gətirmək olar yəni. Arası, məsələn, imam olsa kimsə hardaça dəstəkləyirsə, kimsə ruh yoxdursa. Əgər insan işin gücün artıb bu işlərlə məşğuldursa, problem yoxdur ki, həmin insana nə isə veriləndə həmin insan götürsün. Amma ki özü istəməyə gələndə özü də yəni istəsə belə eşidə bilər ki, müəyyən bir miqdar, amma insan gücü çatana qədər nə ilə məldir? Həddən artıq yüksək qiymət deməməlidir. Ümumiyyətlə həddən artıq qiyməti bahalı insanların yəni ki, o bahalıq Vaizə cəmiətin özünə bilinir. Yəni elə qulaqdan eşitməklə bilmək olmaz. Yəni elə şey var ki, sənin görə bu baha deyə, başqasının görə baha deyil. Ümumiyyətlə qiymətə gələndə Peyğəmbər əs-s.d. ki, "Bahaçılıq nədir? Bahaçılıq bəladır." deyir. Bahaçılıq bəladır deyir. Hətta o zəruri şeylər ki, məsəl İslamda satışda, ticarətdə onların insan ehtiyacı var. Məsələn, çörəyi, sudu, yəni zəruri məsələlərdir. Onları hətta narışı baha satmaq olmaz. Yəni əddən altı üstünə qoyub saxmaq qəyənirmir yəni Aydın da Sonra <coughs> Sonra şeyx İbn Qeym Əlcə gətirir ki Pənnəhu deyiləm yəkun deyir Sonra peyğəmbər salsam bu sözü deyəndən sonra deyir Vəqat ətərə həzəd dəva deyir Vəqat ətərə həzəd dəva fi həzəddə deyir Allahın izni ilə deyir Sahabələrin deyir tutduğu deyir, deyir O xəstəliyə deyir şəfə olur deyir o hevi lazı əslə təva və isarəvədir. Bu da deyir şeylərin <coughs> dərmanların ən hasandı və ən elə bilik faydalısıdır. Nəcis <coughs> İbn Qayyim özü gətirir ki, vəlöv əhsənəl əbdü tədavə bil fatiha dil və lə ləhə təsirən əcibən fi şifa. Ər insan deyir özü deyir Quranla şifa iləməyə bacar, bacarsa Həqiqətən də deyir, o şəfaanın deyir, böyükdir deyir təsirin görə, görər deyir. Necə işıq gətirir ki deyir, Va makəstə bi məkkə deyir, muddatən ya'tərini adva. uzun müddətliyəm Məkkədə qaldım deyir. Bu uzun müddət yəni ölüm tələbəsi ərafəsində və bu uzun müddət hərzində deyir, mən deyir, çox deyir, yəni üzləşdim deyir. Nə qədər sıxıntılıam deyir, üzləşdim deyir, Nə deyir, pulum var idi, nə, idi, nə adamım, deyir, adamım heç kimsən deyir və həmişə deyir əlinizi qoyurdun bir yerə ağrıyanda deyir Fatiha oxuyurdun və Allahın izniylə də deyir misilsiz deyir şəfa tapırdın. Fə aradi lehə təsirən Və kim də deyir yanında deyir ağrıdan şikayət eləsəydi həmişə deyərdim ki, nədir? Əlinizi qoyun. Yəni Quran oxuyun, başa salardın və həmin insanlar da edərdi və Allah subhanəhu və təala-nın izniylə nədir? Şifa Sonra şəx burada gətirir ki, və ləkin hünə, hə hünə əmrün yən bəqi Və burada bir dənə məsələ var ki, hər bir rüquyə oxuyan insanın nədir? Dəqiq fikir verməsi lazım olan bir məsələdir. Və hüvə ənəl əzkar vəl-əyəti əv-l-ədviyyə əlləti yüsteşfə bihə və yülqə bihə hiyə fi nəfsə nəfiyyətin və şəfiə. Və hər bir insan bilməlidir ki, insanın elədiyi zikirlər, dualar və ya xutuq quran ki, o qurandan ki, kimi istifadə eləyir. O, öz-özlüyündə nədir? Ya yəni, şəfa verici xarakter daşıyır. Bir dərman nədir? Müsələn, ağrı kəsicidir də. Və ləkin de, deyir, təstədəri qubulul məhəll Amma deyir, bu, elə ki, şəfa verici xarakterini həyata keçirmək üçün deyir, təstədəri qubulul məhəll. Elə bir ki onun necə digərlər müəyyən bir vaxtda müəyyən bir şəkildə istifadə olunması lazımdır. Aydındır məsələn həkimə gəlsən həkim sənə resept yazır deyək ki səhər içirsən, axşam içirsən, günorta içirsən və ya gündə 3 dəfə içirsən və ya gündə 1 dəfə içirsən. Əgər sən o dərman öz-özünə şəfa olsa belə sən o resepti qarışdırsan gündə 3 dəfə deyib bir dəfə içsən, 1 dəfə deyib 3 dəfə içsən və ya düzgün aparmasan vəc, yəni görürsən ki o malikə nə olur? Hə, öz effektini göstərməyən Və quvvətəl himmətəl fəal və təsiri edir Sonra gətirik həmçinin müalicəni mə effekt verməsi üçün deyir. Onu oxuyan insanın himməsinin gücdə olması Yəni fikrinin, zikrinin bir yerə yığması Yəni xuşu ilə, səmimiyyətlə oxuması lazım Fəmətə təxallifə şifə fəməlidə fətəsiri fəal edir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 öz faydasını göstərməyə bilər yəm yəni. amma yenə yəni Allah Subhanahu ta'ala nədir ümidsiz olma olmaz sən yenə yəni, otur yenə yəni, yə. Sein adamı təsirə qad yekun li adam qabulü tabiyə zəlikə təvə. Və qad yekun deyir. Yəni belə deyir. Bədən yaxşı olarsa deyir və dərman da deyir elə bir ki Oyun düzgün şəkildə istifadə olunarsa Allahın izlədi həmin insan əfa tapar və qədəliə dey qalbdi də axədər qvartı əz bir qbu təm və həmkini qəb dedi əya oxnan der Ruxyələri duaları de. tamam səmytlədir. din yerəsə de buxtarsə deyir və Allahın iznə əfa tapar vəəəlirraq fi nəfsi və de həm kimi bir şeyəddi yattan çaxmal ki oxuyan adamdan ney nəmədi immkan ca firəyn zikirəin. Bir yeri toxlamalıdır və Allah üsbətlə qarşısında zəlid olmalı fikirləşməlidir. Yəni ki, ixilas hər məsələ nə idi? Canıdır yəni. İva qədəlikə dua fəinna min aqval əsbəbi fə idəfəl məqruv. Sonra şeyx gətirir və həmçini deyir, insan öz sıxıntını uzaqlaşdırmaq üçün ən böyük amil, ən böyük səbəb nədir? İnsan deyir, dua etməsi deyir, istədiyin həyatları denəmək üçün. ولكن قد يتخلف <دير> burada bir məsələ gəlmiş yan zikr eləyək Şeyx Duay gəl təxnut bəzi məsələn sufı təriqətlərində hətta görürsən dualarında deyirlər ki ya rabbi deyir halımı deməyinə ehtiyac var o sənin üçün görürsən də yəni insan dua etməklə məmurdur yəni insan əgə ehtiyacı varsa insan nə etməlidir Allah Subhanallah istəməlidir, hətta sən ehtiyacın olsa belə Adi fikirləş, məsələn Sən tutaq sinif dəyişmək istəyirsən A-dan B-yə keçmək istəyirsən B-dan A-yə keçmək istəyirsən Sən yəni, gedib, məsələn, yazmasan Ərzi yazmasan, ya yəni, müdirlə danışmasan Kimsələ gələb keçirdik Aydınlı qardaşlar Yəni Allah Subhanallah bilir Allah Subhanallah bilir ki, həbqədən sənə ehtiyacın var Sadəcə görürsən ki, insan dua etməyəndə istədiyinə nail olmur. Bəzən də ola bilər ki, Allah Subhanahu taala lütf olsun, insan dua eləmir, eləmiyə, eləmiyə həqiqətən də o insana işini düzələ bilər yenə. Yəni. Amma bu nədir? O dəlil deyil. Yəni. O Allah Subhanahu rəhmətidir. Yəni ki Allah Subhanahu taala bir insana elədiyi bir lütfdür. Amma insan nədir? İnsan məmurdur ki, Allah Subhanahu taala tərəfindən insan yəni düşdüyü sıxıntıda Allah Subhanahu dua eləsin, ya nə isə istəyirsə Allah Subhanahu taala istəsin. Vəlakin qad yətxəlləf unhu əsəruhu imma liḍāfi nəfsi insan ümmətlə dua edir. Duə də öz özündə deyir ki, fayda verici bir dərman. Yəni dərmana şəkü yoxdur, dərman dərman. Amma dərmanı düzgün istifadə eləməyəndə insan onun deyə əsirini tapa bilmir. Ola bilsin duanın deyə əsəri insandan uzaqlaşır. Amma bunun səbəbi də deyir imma liḍāfi fī nəfsi ola bilsin insan deyə özünə görə deyir bi-ən yakuna du'an lā Ola bilsin insan etdiyi dua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 Fəyəqonu bi məziləti qovsul deyir, raxu deyir, ciddən deyir, fəinnət səhmə yaxırıcı minhə deyir, xurucan daifən deyir. Yəni, dua nədir? Şəx burada misal çəkir. Dua deyir, yəni, eləb-i ki, öldürücü bir silahdır. ya yəni, bir şey əldə eləmək üçün eləb-i ki, güclü bir qüvvədir. Şəx burada silah kimi gətirir bunu. Deyə eləb-i oxudur, düzdür. Ox öz özündə nədir? Atırsan, dəyir məsələn. İstədiyi quş dusa oğluyursan, ya hər hansı bir problem üzə həll edirsən ona Və şəx gətirir ki, amma deyir, insanın duası zəif olanda elə bir ki, insan oxu tutur, atır, zəif atır o, Artıq gedir hədəfə deyə bilmir Dəyməmiş, görürsən ki, düşür yerlə Burada problem kimdədir? İnsanda Yəni, problem deyir, oxda deyir Və əmmə li xüsulün məni minəl icabə minətli haram Və ola bilsin ki, bunun deyir, başqa deyir, səbəbləri haram yemək, zülm eləmək Və günahların həddən artıq deyil çoxalması, duanın qəbul olmasına mani olur və həddən artıq insan qəflət, qəflət içərisindədir, dünya həyatının həddən artıq çox bağlananda, ləyib, ləhvin içərisində olanda bunlar hamısı duanın qəbul olmasına mani olmağa səbəb olur. Necə ki, şir? burada hədis gətirir, müstədərək il-hakim də min hədisil əb-u an nəbi sallallahu aleyhi sələm qalq, o da Allahı və əntu muqinina, muqinuna bil icəbi. Və deyirsiz ki, dua edəndə deyə yakınlıqdır deyir. Dua edəndə deyir: "Və alə mudir" və bilin ki, "Ənəllahə deyə layqbala duaun min qalbən liqafilləh". Və bilin ki, Allah Subhanahu taala deyə qafil və belə bir şey fikri orada burada olan elə bir qəldən Allah Subhanahu taala tuanən yeyir, qəbul eləmir. Bu şey qətir ki, bir məsələni də deyir, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə deyir ki, keçən söz, əə e, dualarda, Məsələnə sirri nədir? Məsələnə sirri deyir, hədsin deyil, ləfsidir. Aydınlıq bu məsələn bizim qardaşlarımızın içərisində də var. Görürsən, hər hansı bir həds seçdilər, həm də yaxşı şeydir götürülür əzbərlə. Amma orada əsas məsələnin sirri nədir? Məsələnin sirri hədsin ləfsidir. Məsələnin sirri, yəni ki, o andakı insan ki, elə bir sıxıntı andı Rəbbinə bağlanır. Yəni ki, və o bağlılıqdan dolayı insanın ağzından elə bir ifadə çıxır. Elə bir sıxıntı elə bir Allah subuhatlar qarşında zəlili Və üstə gəl Onu da sən onun üstünə gəlsün Və artıq insanın Allahın izindən duası qəbul olar Yoxsa insanı sadəcə götürür ki Peyyambar səsəm deyib ki Və borcdan qutarmaq kimi məsələn bu duanı edirsən Gelir mənə zadı orada burada Əlin qaldırı dua edirsən Görürsən ki bu duanı çox var İnsan nə deyir? Səmələsin, həyatda tapa bilmir Sonra Gəlirlər burada Həccə elə bir şey, həccə şərt kimi. Gəllər Harun Raşdin gəlirlər. Deyirlər ki, biz dua edirik də, Allah Subhanahu bizimdir dualarımızı qəbul eləmir. Allah Subhanahu Quran Kərimdə deyir ki, mənə dua edin deyir, mən də sizin dualarınızı qəbul edirəm. Şeyx Qaseli ki deyir, siz deyir çoxlu dey pisliklər edirsiniz, günahlar edirsiniz deyir. Amma deyir, yəni duanın qəbul olması səbəb gətirir. Amma deyir, siz deyir, bu pisliklərdən deyir, Allah subhanxılığa tövbə eləmişsiniz deyir. Sonra deyir ki, biz Allahın qullarıyıq deyir, amma deyir, sizə bu xəndə istəyir, siz qula oxşamırsınız deyir. deyir. Əgər deyir, qul deyir ağızı çağıran kimi, o qul, o deyir, ağızına itfaiyyət eləyər, haradasa gələr deyir, amma görürsən ki, azan verilir, Allah subhanxılığa sizi çağırır, görürsən ki, yenə deyir, getirmirsiniz və bir çox əmrlər və bir çox nəhillər görürsən ki, yerini yetirmirsiniz. Allah da və deyir, bunları eləyin, eləmirsiniz. Və həmçini deyirsiniz, deyirsiniz ki, Quran deyir, bizim kitabımızdır, deyir, amma görsən, Qurandan deyirsiniz, çox uzaq düşümsüz. Dildə deyirsiniz, amma nə qədər deyir, Qurandan əmrlər, nəhillər var ki, tərk eləmirsiniz. Və deyirsiniz ki, deyir, biz Muhamməd s.ə.v ümmətindən isə amma deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v üsünlələrin deyir, tərk eləmirsiniz. Kim deyir? Kim <coughs> deyir? Fərlərsəlsən ona sevgisinin miqdarını bilmək istəyirsə, sünnələrə deyir, bağlama bağlantısına basın, sünnələri yaşamasının miqdarına basın deyir. Və deyir ki, bu dünya Allah yanında demin çən qanadına bərabər deyil deyib. Amma deyir dünyadan deyir, kəlibizlə yapışmısınız deyir. Dünyada əbədi qalacaqsınız kimi deyir, orada deyir həyat sürürsüz deyir. Və həmçinin deyir ki, axirət deyir dünyadan faydalıdır deyir. Amma görürsən ki, əməllər əməllərinin isə dünyanı deyir, axirətə deyir tərcəh eləyirsiz bədir bu kimi digər görüşlərdir bu kimi fikirlər insanın duasının qəbul olmasına mane ola bilər. Və sallallahu əleyhi və nəbiynə Muhammad və alə alihi və sahbi